Da, ia, ia, ia, eu, eu, eu ce o să fac? <gântu -i> pun prin că n-am să fac nimic Te ajut chiar eu sau singur o voi face Domnata. Da, da, și chiar în două de-ar fi să mă desprec Nu, eu cred că trebuie să plec Dar văd că nu mai ești în stare să te un fulger de un curcubeu Ia spune, pleci de una singură sau mm. cu mine Nu știu, cred că... <gântu -i> Cred că am să te însoțesc, Smith e, Dar cum de-mi cunoști numele? Doar e secret Dar e secret, secret, secret L-am căutat-o, registru mm. Sper că nu te superi M-am gândit că... Mm. Așa cum merg lucrurile Să nu-l spui nimănui oh, Cum o că -și face ca că-și faci una eu pe printrul limitare să se răpăcească în pădure Și el și genușul trebuie să suntească la bal mm. Povestea mm. lor de mult este un mit Ți mulțumesc, unul smut la, la bal Cu a la bal Care mai de care vor dori să danseze cu mine? Cu toții, nobilii principii, regii O să le joace ochii în cap de ce o să se holbeze la mine O să stea la rând să-i trec în carnețelul meu de bal. Îmi faceți cistea Dacă mă refuzați în sfârșiați inima Pentru un surâs de al lumea voastră Sunt gata să-mi dau viața Eu nu voi dansa Decât cu cel mai chipeș și cel mai devază Dintre toți Hai, plecarea se apropie Va fi o seară de pomină, vei vedea Vei dântui, pune sorpreznic, condurii și inimile toate să le frigi. Oare așa va fi? m-ar mira de fel. Helen, știi că eram prietenă cu mama ta? Da. I-am făgăduit că vei deveni fica mea. Astfel, mai fericit, a plecat ușurată de grija că te lasă singur. Uf. Ar fi mulțumită să știe că nu m-ai Nu ca să o uiți, desigur. Să-ți amintești de ea câte zile vei avea. Dar fără să fii trist. S-ar bucura să te vadă dansând di seara. te mi-a lăsat pentru tine un dar ca să-l porți la prima ta rochie de mâin. E colierul ei de perle. Adică... mă voi găti cu minuneazăle perle ale mamei? Da. Cum sunt ale tale? Vai. Nu le merit. Tot ce se poate. Dar mă duc să ți le aduc. Cred că se potrivesc de minune la rochia. Mama <gântu -i> Stâmpăr, simt, simt ceva ciudat în trup. Și mâncarea știi? nu ți-a fi prins. Nu, nu de la mâncare. De la mâncare? Parcă, parcă mi se topește o bucată de gheață din inimă. <gântu -i> Sau mai curând simt o fierbințeală, de parca mi s-ar fi strecurat soarele în modulare. Camera îmi pare aurită și. Muzica îmi răsună în Şi, Să știi că ai pojară. Cred că fericirea e de vină. Fericită. Hei, Barney, Să știi că-ți fericită. Se vede că schimbată. Pare mai drăguță. Ești îngrozitor. Ce-i cu ea? Nu se simte bine? Are febră? De unde să știu? Mă duc la palat la bal. Am să dansez cu împăratul. Ce împărat? Nici asta nu știu. Întotdeauna am visat să mă marit cu un rege. Așa să te lângă mine, scumpa mea, și te liniștește, da? Foarte liniștită. Lasă-mă să visez. Hai, Barney, să dansăm. Da, Hai fă pe împăratul, mm -hmm. Barni. ești tare dulce, găsesc că ai un aer cât se poate de uh, regesc, doar că părul îți zboară în toate părțile, ar trebui să te dori mai des. Așa crește el, domnița. Acum trebuie să te îndrăgostești de mine, uh. să ți se frângă inima știi tu ce înseamnă să te doare inima Barnei. Da, domnița? Caleașca va fi în curând aici ce nu-și o am Mă duc să te aduc repede! Încearcă să fii mai drăguță, stăsire. Nu-ți se a de bine când te încrunzi așa. Al motră întunecată. Asta e motra mea. Sărmanul de tine. Știi de ce pare așa înțepat? Pentru că tu, de fapt, nu ești de viță regească și ține caz. Pentru că eu vreau să mă căsătoresc cu un rege. Mm. Nu te-ai bucurată, dragul meu? Fericit aș fi de-ai și tu. Ah, să știi că aș fi. Chiar foarte fericită. Ce-ar putea fi mai frumos decât să mă căsătoresc cu un rege? Să te căsătorești cu cel pe care iubești. Mm. Oh, uite, a venit calașca. Anunță-i pe mama mea vitregă și pe tata. Anghici, dantele, ciocolată, vin ghețată! Vin ghețată! Unde ai mai apărut? Ne gustorul, gust ambulant. Am venit să-ți vând ceva marfă. Unde vrei să te duci așa Îmbrăcat așa Mă duc la palată, să dansez la balul curs În straiele astea De ce? Ce vrei să spui cu straiele astea? Îmbrăcată ca o spălătoreasă Ești travestim? Și ai cu rochia mea Dacă-ți place genul ăsta? Ce gen? Modestia ștearsă Dar nu e deloc așa Presupun că porile ți-au ales-o într-adins Cum îndrărnești? pleacă, lor de bal sunt și ele simple și neatrăgătoare Sau vor. Lucini podobite de bijuterii, panglici și culori încântătoare Bine, da <hânt> uh, uh, Voi avea, voi avea perle Îți doar pentru un veselit copil. Uh. Te duc acolo numai ca să te facă râs Ca să dovedească tuturor uh. că ești o biată o făptură nensemată Ba nu, spuneau că... Ai încredere în ce spun ele? Nu sunt sigură că am încredere în tine Știu ce-ți poate pielea Sunt de partea ta Aha, dar dacă ești o fetiță prostuță și răutăcioasă mm -hmm. Care s-a hotărât acum să fie bună Și da. să se lepe de, de prostia ei Să prietenească cu cei care o iubesc Și să înceteze să mai fie cenușăreasă Ce... Dacă bunul ei Al Ce va fi atunci? Atunci da? nu voi putea nu nimic. Du-te la bani! și pășește umile în oasurile uh. tale. Ține-le în mânușile frumoase și fără precăciuni smerite, dacă vor ca să uh. un cuvânt. Dacă într stau asta au vrut arăt urtă și ridicolă? Nimic mai ușor de dovedit. Cerele să-ți împrumute bijuteriile, nu te dab. Uh. Și acum te rog să mă scul! Uh. Ai, cât am întârziu! Bine să vezi ce ți-am adus. Nu știu dacă mai merg la bal. Ce-ai spus? Cum? Acum destul cu glumele. Hai, lasă-mă să-ți prind perlele în jurul gâtului. Mm -mm. Mm -mm. Aș vrea mai curând rubine sau smar alte. Aici, prin gând, treia să te la vârsta ta cu bijuterii țipăzoare. Vei purta aceste perle frumoase și vei fi încântătoare. Eu nu mai merg la bal! Ah, am uitat cu desăvârșire de petrecere. Nu trebuie să ținem cai prea mult în frig James, nu mai mergem Nu se poate Trebuie să văd pe cineva din guvern Viitorul nostru deosebit de important Și pe urmă mai sunt caii nu vreau să spun Ellen Ellen spune că nu mai vrea să vină oh, E netrept, eram atât de fericite rămân. Doream atât de mult James, să nu o pot lăsa singur aici ah. am, am să rămân eu și eu Tu să te duci, mama. Uite, noi amândouă rămânem cu ea Prostii, nici celor. gând nu vă mai necășiți că o să vă doară capul Hai, hai să mergem Hai de dacă <gătă -i> <gătă -i> <gătă -i> Hai de gând să pleci? Da, fug de aici am să mă îmbarc pe un vas ha, travestită în băiat. Ei da, după cum vezi N-ai să ajungi nicăieri Asta rămâne de văzut D -d -d -d -d -d Trebuie să te duci la bal Negustorul ambulant mi-a spus Să nu mă duc decât într-o roche obitoare Ca flacăra unei torțe Încărcată de bijuterii ca o împărăteasă <gântă> Încoronată și scântetoare Da, da, foarte bine Cum? Da, da, vei avea podoabe să te saturi de ele Da! Ah, demone! Bine ai venit! Am să-ți dau un nedejutor. Hai să te duci la bal într-o caleașcă scânteitoare, îmbrăcată ca o prințesă cu o coroană pe capul tău, Tont Și toți te vor privi ținta, vor șopti se vor minuna întrebându-se cine ești. Fiul regelui lui va dansa cu tine Și-ți va oferi inima sa Păi da, păi da Va dori să afle numele tău Și tu vei, vei suru de misterios Și vei spune Marchiza de Carabas Da, nu, nu, nu, afără minciuni Nu mi-ai probat niciodată povestea asta Tu vei fi misterios Doamna de dincolo de coline Frumoasa, necunoscută, ah, Și până la urmă Să joace toți cum le cânt eu. Nu, asta e ținta am să mă duc și am să de surorile mele vitre ah, Ce înșelerează Dar nu trebuie să fie ah, așa N-are importanță dacă asta o face să meargă la bal Restul nu contează ah. <laughs> Ieșiți Hai, hai, ieșiți De Basme cu toate la iveală E ceasul, cât e, cât e ceasul. A, e ceasul. ceasul! Să se stinga viselor urzeală. Priviți ce nu-și Aceasta e noaptea ei. Din cap, în târpi, scaldati un voaluri și scântei. Te nimeni să nu fie acum tulburată. E în strait arcind de luna, cu stele încununată. Poveste acum, priviți -o. Priviți-o cum se adevărează, un vis, un cât poetic, un licărit. O rază cinca și o blândă, mândră, cum altele nu sunt, ce nu-și să dulce spre balul ei mergând. <fie> E minunat, ai văzut-o? Cine n-a văzut-o? Acum ce mai face? Dansează iar cu prințul oh. și, și să o vezi cum se mai amuză, Cum râmeca, ca un copil ha, ha, ha, Și astea așa de drăgălaștea n-ai crede cât seamănă toate astea Covrașă, caleașca aceasta lucitoare Și cai ca un vis <laughs> Și ea, ca o prințesă Din poveștile cu zâne De altă dată <laughs> de Ne privea cu ochii rotoare episod și noi știam că trebuie să ne prefacem că nu o recunoaștem. Dar tu proastă, iar ai cum să să te dai de gol. Prințul este la noullea cer. Într-adevăr, parcă ar visa. Dumnezeu ești prieten, Dani. Întotdeauna arată așa. De fapt, expresia lui induce puțin în eroare. Sub această înfățișare romantică, este însă foarte lucid, <sus> dar în seara asta pare cu Totul Să fim drăgostiți. <laughs> Asta mă gândeam și eu. cine i-ar putea o lua nume de rău? Mi-a -mi este așa de fermecătoare. că o bomboană, mm -hmm. nu e așa? Și mm -hmm. nimeni nu știe numele. Noi știm că a venit aici incognito, într-o caleașcă fulger și plină de toane. <laughs> Mi se pare foarte romantic că prințesa nu are nume. Ce idee originală. Asta face ca totul să fie mai palpitat. Da, da, da, da, da. S-ar putea, dacă... Ia, ia te uite. S-a terminat dansul Prințul își însoțește Partenera, este din sală Și vine spre noi Cum vă distrați? Vă referiți la micuța noastră Alan? A preferat să rămână acasă Să plângă în cenușă Cum te-ați ghicit? Am auzit povestindu-se Că vă purtați fără milă De greu să cred un Mie nu E de ajuns să te uiți la ele și... Mă uit. Sunt niște fete tare drăguțe. Mai ales Melanie. Uite, s-au supărat și pleacă împreună cu domnul Danet. Se duc spre sala de bal. Mi se pare că am fost nesuferită mai cu toată lumea. Crezi că au plecat din cauza celor spuse de da, mine? Da, s-ar putea. Ele te priveau cu admirație și cu dragoste. Crezi? Da. Și eu le-am ieșit mit. Îmi pare așa de rău. Dacă regreți, înseamnă că ai un suflet bun. De fapt, nu poți fi nesuferită. De unde știi? Doar mă cunoști atât de puțin Îmi dau seama că ești foarte nefericită Haie. Te apasă ceva pe suflet Unii oameni au o viață tristă A, da? Unii da, dar mai sunt și aceia care își fac singuri viața tristă Ce părere ai despre surorile vitreghe? Este mai bine să ai orice fel de soră decât niciuna, nu? Și despre o mamă vitregă? Pe propria mea mamă n-am cunoscut o niciodată ar fi fost mai bine să fi avut o mamă chiar și o mamă vitregă. Ar trebui să fiu recunoscătoare. De ce? M-ai făcut să înțeleg că m-am purtat urât. A, trebuie să sunt acestea. Nu înțeleg de deci ce. E greu e... să-ți explic. Dacă-ți-aș spune mai multe, de... ai vedea că sunt hrea și închipuită și. De ce te învinui O fată frumoasă ca tine nu poate fi cât dulce și bună. Voiam să frâng toate inimile aici în hmm. seara asta. n spune că te-ai descurcat prea rău. Doream ca toți să moară de dragoste pentru mine. Da? da. Și atunci, pe cine mi-ai fi iubit? Ai dreptate. Uneori mă trezesc vorbind fără să mă gândesc prea mult la ceea ce spun. Hmm. E S-a făcut dată. Da, da, e târziu. Vină cu mine la palat, mai dansăm. Cât e ceasul? Bănuiesc că se apropie de miezul nopții. Se apropie? Da, curând va bate orologiul din turn. Ți-e frică de miezul nopții? Mi-e groază, trebuie să plec. De ce ești așa speriat? Lasă-mă să plec. Hai, iată, fi cu mine. Trebuie să fug. Ah. Ah. Ellen, Ellen, a-ți așa de tare? Am spus eu că iese cu lacrimi până la urmă. Întotdeauna aceeași poveste. Scandal și iar scandal. Atât ce s-a întâmplat? Aha, am văzut-o alergând în, în strâns și, și nu mai avea nici corona aceea frumoasă pe cap. A fugit. A fugit de îndată ce a început să bată miezul nopții. Ce pot face eu acum? Nici nu știu măcar cum o cheamă. Cred că aici îți pot da eu o mână de ajutor. Opri! Ah, bună seara, draga mea! Mă mm, gândeam eu că trebuie să fii pe aici, cam târziu <gri> pentru petrecere. Cei da, da, mișuri nu mai sunt. <gri> Măcar că totul pare pierdut. Iubirea lesne își va cu cale. Zor noi ți-și din bezne. Stinger, cum ești acum cu inima tristată, pe a ta necunoscută o vei găsi odată. Fii curajos, prinde, nu dispera deloc. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ca să descoperi fata, există un mișloc. Anume? că cum să un regat în lum și în lat. Să nu rămână casa ordine, cetat, Să-ntrebi pe fiecare fecioară foarte clar. dacă îi vine bine controlul de cleștar și... Condur? Care e condur? Hei, zână mică, ai stat mm. de condur. Mm. El pune aici, pe cum hey, care condurul? Condurul acela e. Ce faci aici, Barney? Te păzesc? Zău, de cât timp? De când ai fugit de la castelul Prințului, aici în pădure. Și de ce nu mai ai dus acasă? Nu cunosc drumul. Ah. S-ar putea să fie foarte departe. Ah, și eu care credeam că sunt singură, rădăcită într-o pădure deasă, dormind acoperită de funze. Din toate faci povești romantice, domnii. No. Ești înfășurată cu mantaua mea cafenie. Oh, n-am observat. Niciodată nu observ nimic. Mare păcat că nu ești prins, Barney. Lăsând la o parte faptul că nu ești deloc romantic, să știi că ești foarte drăguț. Hmm. Hmm. Și altceva decât... Hmm. Nu mai știi să spui? Hmm. Să mergem spre casă. Uite, o să te iau un braț. Așa. Te caută toată lumea. Hmm? Uite, vin spre noi cu toții. Ai Melania, sunt aici. Da, eu văzut. Barni o foarte în brațe. Are picioarele bășica? Da, așa-i trebuie. Lasă jos, Barnu. Oh, răutate mică acești! Ce, ce te-aș mai scălți? Va să zic că te-ai ascuns. Am fugit și apoi obosit. Am adormit acolo în pădure. O, tu ești singura care a dormit. Dar ce s-a întâmplat? Parcă ai fi alta. Poate sunt alta. Mm, ai fost vrăjită uh, între... Trebuie să vă spun adevărul Nu din cauza vrăjilor m-am purtat așa mm -hmm. Dacă a existat ceva A fost cornit de mine Da? Mm -hmm. Și s-a risipit acum? Nu știu Mă simt foarte ciudat Parcă aș avea mintea năpădită de valuri de umbră Ochii mi sunt tulburi și ard Și deodată Parcă totul s-ar limpezi N-ai dormit bine Barney Iar mi-ai retezat-o Cineva trebuia să o facă este prințul. prințul Da, cum ai știut? Am ghicit împreună cu capitanul Danet Sunt uh, calari. Vin spre noi Bună dimineața S-a oh, întâmplat ceva Am, Amândoi sunteți cât se poate de posomorât da, Așa și suntem uh, Prințul este în disgrație. Oh. Și Danet sub arest. Dar de ce? Așa vrea tatăl meu S-a înapoiat în primele ore ale dimineții și este furios foc Vai. Pe dumneavoastră alteță Pe amândoi trebuia să fiu logodit până acum ah. Am lăsat să treacă și noaptea și ocazia Mi-a dat răgaz până la prânz Ei, a, a, Hai, hai, hai să probăm condurul Ce? De ce? Ca să-ți aduc aici pe stăpâna la puc. Scăpare hmm? nu mai este că ce vraja e pornită Cui să brodi condurul cu prințul semărită Înfruntați forunga acestei gârzâne. Din voi înfumurați nimic. Nu va rămâne cenușăreasul. Uh -huh. Cenușăreasul. Da. Iată că s a sosit să-ți vezi de astă dată. Tot visul împlinit. Un vis? Ce vis? Condurii că s -a de fiva dovedit. Luavei tu de sos special centorit. Au. Uh, Au. Anume Caribaiul. Au, mă strânge. Unde? La călgâi E rău, nu corespunde dar Trebuie să-ți vină no? Nu, nu, e mult prea mititel Pe păi cum, la miezul nopții, la bal, dansa în el Condurul, vraja toată Și-o fi pierdut o încă ce nu celușărea asta să-l poarte nu în stare mm. Hai, Zeno mm. Tu, încearcă-ți puterile ce ai Ah, ai găsit momentul Ca frânele să-mi dai Te draga mea, știi doar că-ți aparține condurul Celălalt se află în mâna ta, uite Trebuie să fi găsit pe undeva. Nu e al meu. Aie, dacă așa stau lucrurile, vrei să vii cu mine, să te prezintat <fie> meu, domniță Melanie. Eu? Ah, da. e Ești sigur? Da, sigur. Din clipa când te-am cunoscut, te-am îndrăgit. Te-am căutat apoi prin toată sala de bal, dar <fie> no, no, no. <fie> no, no. No -no. Domnița Melissa da. Îmi dai să-ți sărut mâna. Aha. Vrei să fii soția mea? Uh, Dani, ce fericită sunt! Uh. Dar atunci ce nu vă rămâne singur. Nu, ce nu-și ci doar Ellen. Surierea voastră cea prostuță. Vă doresc multă fericire. <laughs> o meritați mai mult decât oricine Puteți oare să mă iertați? E Oricui rău. se poate ierta orice Cu condiția să-i pare rău cu adevărat Cu adevărat îmi pare rău Copila mea dragă Ce fericită sunt Știam eu că ești dulce și bună Dar mă temeam că tu însă îți vei descoperi acest lucru Prea târziu <gasps> Fășire că nu ești prins, Barnei. A fost regina îngrozitoare. Ai, ai fi fost. Da. Ai fi fost minunată. Mm -hmm. Ai fi fost foarte bună. E. Domnița mea. Soția mea. Estrămată vraja de cum Ai vrut încheiere cu bucurie Și iată o Dacă ai totul Nu mai avem de furcă și ia Celușarea sa cu bine se descurde ah, Mi-ai fost de mare sprijin Sunt doar un necurat Ilulii Gânduri stranii Țesuri și de astărat. Legendele mereu atrăgătoare Sunt vechi. Noi, cum asta oare? Altă genus era în orice an apare, alți pantofiori de sticlă, un alt rătvan, alt bar. Oh, Smith! Finalul ăsta îmi place colosal! Ceasul! Nu, nu, nu, nu, nu plâng! Sunt drag de bucurie! Să rămânem cum suntem până-n